Кричали. «Так тобі і треба», – пролунав у мені чийсь ніби сторонній голос. «Так тобі і треба». А мій власний голос тої ж самої миті пролунав десь зовсім осторонь і незалежно від мене. «Мзябрів, хапайте їх і отак голяком у машину, щоб знали, хотіли нас налякати в машину, а тоді їхнє барахло. Захочуть – прикриються». Мзябріву його автоматнику не треба було повторювати. З молодіжною безжальністю накинулися вони на голих жінок, заграбастили бігцем, понесли до машини, пожбурили до кузова, так само бігцем повернулися за одягом, а нещасні жінки тулилися спинами до кабіни, гнулися, щоб сховатися за бортами від поглядів місцевих жителів цих мамовільних свідків їхньої страшної ганьби і ще страшнішої поразки. Я стоявши в коридорі і крізь проріз далеких дверей я все це бачив і трохи заспокоювся лише тоді, як зябрів і солдат принесли до машини оберемки якогось одягу, і жінки одна одної стали хапати його і прикривати свою наготу. Тільки тоді я стопив до кімнати, де вже хазяйновито никав з кутка в куток попов, поджунюючи своїми грубими англійськими ботинками речі, які траплялися на путі. «Дивлюся, чи немає тут зброї», – сказав він. «Не вигадуй». Була б у них зброя, не так би вони тебе зустріли, а тебе і мене. Хай хлопці все повиносять, а ми давай ладнатися звідси. Дивуюся, що досі союзники не нагрянули. Вже виходячи з кімнати, я побачив на стіні велику німецьку офіцерську сумку. Зазирнув у неї повну паперів. Папери – це завжди документи. Я почепив сумку собі на плече, пішов слідом за поповим по коридору. Коли вже минав польські двері, звідти прошили стіло. «Пане капітане, я зупинився». Двері відхилилися, з них визирнула Зося. Переконалася, що Попов пішов, не озираючись, підскочила до мене, спробувала зазирнути мені в обличчя. «Пане капітане, ми все чули. Ви забираєте цих нещасних жінок? Я вимушений це зробити. Вони радянські громадяни. В мене наказ». «Але ж це тільки жінки». «Хіба ви воюєте з жінками?» «Ми ні з ким не воюємо, ми повертаємо людей на батьківщину». «А коли б я попросила, щоб ви їх відпустили?» «Це неможливо». «А коли б я дуже-дуже попросила?» «А ви ще раз хочете кульнути мене негречністю?» «Зрозумійте мене». «Ну, гаразд. Занадто мало часу, щоб вас вблагати. Тоді ми просимо щось інше, ми просимо, щоб ви взяли і нас». «Вас? Так» мене і моїх батьків. Ми хочемо бути разом з цими нещасними. Ми з ними пережили стільки всього в цій країні, що хотіли б супроводжувати їх і тепер. Але ж ви поляки, я не маю права. Хай це вас не бентежить. Вважайте, що ви нас не забираєте, а ми самі. Тільки супроводжуємо своїх знайомих, щоб переконатися, що з ними все буде гаразд. А в цьому можете не сумніватися. Ми віримо, віримо, але хотіли б на власні очі. Розумієте? «Невже ви не зможете зробити для нас цю маленьку послугу, пане капітане?» «А потім? Що буде з вами потім?» «Я ви про нас не турбуйтеся. Ми і так збиралися їхати до Гамбурга, а в нас квитки на американський лайнер. І ця коротенька подорож з вами тільки ви уваги і милосердя до своїх близьких знайомих. А ви навіть не уявляєте, що ми пережили? Що ми пережили?» «Ну, гаразд, піддався я. Коли ви вже так просите...» У вас там якісь речі? Я пришлю солдатів, вони допоможуть. Попов невдоволено заморчав, почувши про мій акт доброї волі. Ще невдоволеніше він заморчав, коли я сказав, що незручно поляків везти у відкритому кузові, треба взяти їх у його цепелін. З своїми поводитися можна всяко, а іноземних підданих треба шанувати. Попов віддячив тим, що за всю дорогу не зронив слова чи як пробувала його зачіпати Балакуча Зосі. Я теж не відзначався особливим красномовстом, не дуже прислухався до дівочого щебетання, а більше думав про те, якою, власне, безглуздою і майже непотрібною виявилася ця поїздка. Враження таке, ніби поповзаздалегідь знав, чим усе закінчиться, і навмисне підмовив мене. Біля вартового під грибком витанцьовував злий як чорт Козурін і накинувся на мене, що я не вийшов із машини. «Капітане Сміян, що за самоуправство?» – з зривистим голосочком закричав він. «Хто вам дозволив?» «А ти вже прокинувся?» – здивувався я так рано.